Hej! Hey. Hey. Nu tänker ni så här. Men varför låter de så nedstämda. Jo, vi ska tala om det för er. Eh, idag då eh, den 19 december 2016. Det är dagen då. Teknis vann Becking versus teknis första gången. Mm. På, På tio år? kamper. Mm. Mm. De har kämpat och kämpat och kränkt. Eh, och hatat. Och till slut så klarar de det. Mm. Och vi säger grattis. Ja, grattis mm. till jobbat. er tekniskt. Nu är det bara nio år kvar. Mm. Så det, lycka till. Keep on uh, walking. Mm. Kör, kör hårt. Det blir hela. Vi kommer fram till nollniorna. Ja, precis. Ja. De eh, är potentiella det? vinner. Och då har de kommit i, i Precis. Så det, och de är, de är åtta nästa år. Så det är... Mm. Eh, mm. Bra. Och fint jobbat ja. vi vill, fint jobbat. Vi vill hylla laget mm. som har kämpat. Och coacherna. Coacherna som har kämpat. Mm. Och kea Klaken. Ja. Alla, hela Bäckning. Hela som alla som har med, med Bäckning att göra. Respektfullt mm. mot ja. tekniskt. Mm. Och eh, ja, så kan vi tolka det lite ja, men, vill. Alltså, det är ju en kamp. Eh, och det är klart att det är, man kan få alltså, kämpare glöd och vinna lust. Mm. Men någonstans så måste man ju ändå kunna Liksom respektera och mm. bete sig fint mot <coughs> ens motståndare. Precis. Eh, och tekniker är lite svaga framför den ja. De är inte <coughs> jätteluktiga <coughs> på att, eh, på att eh, vad säger man, bete sig. Alltså som Nej. normala människor. Nej. Eh, när Beckings dansare kommer upp under pausunderhållningen så vänder tekniker ryggen om. Eh, de pekar finger och eh, alla deras eh, eller, alltså grundar sig på Vi hatar Böcking, vi hatar Böcking, vi hatar mm. Böcking. Medan Böcking då, vi kollar på deras dansare. Vi eh, peppar vårt lag. Alla våra sånger går så här, vi älskar bäcken. Ja. Men ingenting Precis. mot tekniskt. Kärlek vinner över hat. Precis, och det är inte, jag tycker inte att det blir roligt när det blir på, ett, på en sån nivå att man blir ovänner, att folk liksom... Nej, men så här att spela, det slåss. Mm. Det, mm. Det, det, Nej, det. precis. Alltså, uff, jag blir så, så irriterad. konstigt. Ja. Ja. Men fint jobbat ändå. Precis. Vi ser fram emot nästa år. Och vi, ja. vi, ja, och vi vill hylla vår skola helt enkelt. Mm. Vi är stolta. Vi är jättestolta. Ja. Ja. Uh, <laughs> uh, uh, lite kort och gott om Backing University. Vad stämningen är nu, tycker ni? Nu första året? Litt. Uh, lite. Ja. Uh. <laughs> <be> lite bro. <laughs> peppat, mm, taggat, jätte eh, jättenervöst. Jag var så så nära. Jag kände typ inte mina lår när vi stod där, för vi stod Nej. ju vid pusslet, alltså mm. i pusslet, alltså bara några meter därifrån. Och så bara såg vi hur eh, teknislag bara hoppade upp och ner. Och tog tröjan och typ. tog tröjan och vi bara, okej okay, vi, vi går hit då. Mm. Mm. Men men eh, bra jobbat. Ja. Vi ja. ser fram emot nästa år. Ja. Men det är lite så, här, ja, det är kul. Men eh, läskigt, <laughs> alltså, man blir, jag är ju konstant orolig var ju. Oh, ja, ja, uh, uff. Uh. Men, men. Tiet, keep on fighting guys. Eller, Eller inte så, men <laughs> ja, ja. Ja, men ja. både till beckning och tekniskt. Keep ja. on fighting. Ja. Ja, eh, idag är det ju som sagt då 19 december- Eh, och det är inte mindre än fyra dagar kvar till julafton Ej, fyr, Eller är det fem? Ej, fyra är det? Fyra matten, hur går det? Fem? 19, 20, 21, Och just det, det, är 24, mm. ja <laughs> Förlåt Fem matten, fyra nej, nej men eh, fem dagar kvar till julafton oh, eh, Och jag har ingen julkänsla Nej, inte jag mm, Nej, men det är hela snön som oh. inte är här nu blev jag lite nedstämt i alla fall vi, vi, vi, vi bara, Nu när det är julspecial För detta är en julspecial Så ska vi tagga upp ja nej men, vi, eh, Jul är kul Jag älskar jul Men det är tråkigt när det inte, det, det är, tråkigt när det inte är någon snö tycker jag mm. För att jag älskar snö ja, men, men man kan inte få allt man vi fick önskar ju, Vi fick ju snö i någon veckor där i november men Ja det... det hjälpte inte oss Nej, med juletiden. nej. men men eh, Ja, nu tar Hugo en pepparkaka här. Vi kan ju säga att vi har lite pepparkakor, lite julmust. Ja. Jag har på mig en tomt och och en jultröja. Mm. <laughs> Sluta! Jag har julstämning. Mm -hmm. Jättemycket. Mm. Mm. Ja. Eh. Vad va vill vi prata om idag? Mm. Ja. Det kommer bli lite längre än vanligt kan vi bara ta om. Ja. Men liksom jul... Alltså favoritgrejerna under juletid och kanske lite vad man hittar på under julen om det är något speciellt. Man Precis. Gör. Mm. Julkalendern. Vi... Jullåtar Ja. julrim Julfilmer. Ja. Vi, mm. ja. vi har en hel del att prata om helt enkelt. Mm -hmm. mm, så jag tänker att varför inte starta med en gång. Precis. Eh, har ni något så här med jul som ni älskar? Alltså en grej. Alltså bara någon, någonting med jul. Alltså bara allmänt jul. Mm. Eh, klockan tre när hela familjen är samlad och sitter i soffan och mm. alla typ sover. Ja. För att alla är så slitna. Men det är så <laughs> mysigt. Jag älskar alltså julaftonskväll. Mm. För det är någonting speciellt tycker jag. Alltså att man sitter typ och tittar på någon film eller någonting. Och så står julgranen där och så. Men alltså det är bara mm, julaftonskväll. Mm. Mm. Nej jag, jag tycker nog också där tre Therese ett någon gång vi Kalanka det tycker jag, så, jag låter lite konservativ med traditioner. Men, <skratt> nej men jag älskar Kalanka, Jag tycker det är så roligt och man har ju sett det, alltså Man har ju sett det nu i alltså 16 år. Jag har inte missat ett en år. <kör> eller jag var ju på Itanurfa men. Okej. Okay. Eh, nej men, alltså det känns. Eh, då känns det som att alla är så. här. Då är det jul tycker jag. Mm. Då spelar det ingen Faktiskt. roll om det är någon här utanför eller så. Men för då är det jul. It's not a holiday. julsång där. Det är så, <skratt> så lång med nej men. Eh, <skratt> Vad, vad brukar ni göra på jul? Eh, ja. Eller alltså på julafton? Kanske. Alltså på julafton. Eh, vi brukar sova hos min mamma Och det ska vi göra även i år. Och så går vi ner till min mormor Och så firar vi julen där under dagen. Mm. Eh, äter mat. titta på Kalle. Öppnar julklappar. Ja, alltså typ det. Men ni är yngst i, i den mm. släkten. Så ni, det är liksom du och din bror som är yngst? Ja, precis. Du är ni inte så... <coughs> Alltså fartfyllt kanske. Nej, och det är väldigt skönt. Nej, bara, ja. Det är jätteskönt. <laughs> Inte så här små kusiner. Nej, precis. Nej. Nej. Ja. Vad är du på jul, eh, Oj, alltså våran jul, det är ju en sån som du säger. Alltså det är liksom massa småbarn som springer runt. Hundar som springer runt. Vad Vems barn är det här? Massa <laughs> folk som fixar mat och städar upp maten. Och, nej, det är kaos men jag älskar det. Mm. För att det är liksom, ja... Svårt att förklara. Men mm. Det låter lite så här som en typisk eh, amerikansk jul. eller ah, En som hemma typ. Mm. Jo, men Alla springer inte runt där innan resan. Ja. Så kan man ju se det. Mm. Åh, men har era jular eller jula, alltså, har de alltid sett likadana ut? Mm. Alltså i, i största allmänhet då? Alltså, så här alltså, har de gjort samma grejer? Ja i princip. Vi har varit hos olika personer från, eller ja, så här, genom åren. Men alltså mat, kalle, julklappar. Mm. <laughs> det är ståndpunkterna till. Typ. Typ. <laughs> För givet mm. Ja, Jag eh, har nästan varannat år med min eh, mammas. Eh, vad säger man? En del av släkten och pappa. Och andra året så har jag. Eh, pappas nu är det lätt som att mina föräldrar skilda, men är det är de inte. Eh, men eh, så i år så är det min eh, pappas sidastur. Så då är det. Jag ska träffa farfar och farfar och min faster <laughs> och eh, mina kusiner. Så mm. det blir ganska få. Men det är nog skönt också. Mm. Ibland så slår vi ihop hela släkten. Alltså min mammas sida och min pappas sida. Blir ni många då? Ja, alltså jag har ju fyra kusiner typ. Jaha. Inte, inte <laughs> För jag tänker, jag har ju liksom typ 15 kusiner. Ja. Så att jag <laughs> bara jämför det med mig själv. <laughs> Nej men vi kanske blir eh, 20 eller något när ah, okay. vi kommer samman. Mysigt. Ja, men det är mysigt. Jag älskar julafton. Och allt, ja. alltså, allt som har med julen att göra. Mm -hmm. Men så här, jag jag... Det är, någon, det, det, alltså det är något speciellt med, med julen. Eller det är klart mm. att det är. det är. Jag älskar liksom tiden innan jul. Mm. Eller tiden innan julafton. Mm. Ehm, för efter julafton då är det ju över. Och då är det ju fokus på typ nyår. Men alltså, nu är det nyår. ju nu, nyår. Men nu är det ju jul. Mm. Och sen på lördag är det julafton. Mm. Så det är jul nu, Men guys. Men det känns som att det är så här innan jul, alltså från 1 december till 24 december så är det så här, då är det mys. Mm. men sen från 25 december till till nyår till nyår så är det då är det så här typ lite så här party glädje typ lite ja då är det verkligen lite lite ja men vad lugnt det blev ja men har ni har ni nått eh, Någon favoritjulsång? det har vi ju vi pratat om lite i tidigare avsnitt faktiskt ja har vi ja jag nämnde min jag har också nämnt min eller, det var väl inte min favorit, det var bara att digga den. Men alltså, jag älskar så här. Jag älskar de eh, nya som kommer, alltså som man inte har hört innan, för de brukar vara väldigt bra. Mm. Men sen gillar jag även de gamla. Och jag älskar så här Lucia-sånger. Mm. Alltså, jag tycker det är så fint. Mm. Eh, ja, men jag vet inte, jag har nog ingen eh, direkt så favorit, favorit. Nej, alltså jag tycker om A Holy Night. Mm. Eller oh Helga natt. Mm. Så fult, helgarna vad, vad betyder det? <laughs> Nej men, för den Den är ju lite fin <laughs> Alltså det finns inte så mycket mer att säga Den är fin Nej. Ja, det är det, på båda engelska och svenska <laughs> Jag gillar väl alltså Bing Crosbys julmusik överlag, det spelar Aa, typ inte mm. roll Åh, oh, det är så lugnt låta. låt det är, det, det, alltså, det är så mysigt mm. och Jag sitter och lyssnar på. Ha. Ja, Edvard Blom har gjort en ny <laughs> låt Alltså jag Alltså han är så jävla rolig. Han är verkligen så här... Den, alltså jag hade aldrig kunnat tippa på att han skulle göra julmusik nej, liksom. Nej, det är kanske eh, inte riktigt det man tänker. Nej, men det är... Alltså det är Den är rolig. Ja. Vad Nu lagar vi jul. Ja. ja, och så sjunger han så här att, att, det håller, att julbordet håller på att förstöras inom eh, situationstecken. Eh, och att det kommer eh, nya rätter till julbordet som han vill ska lära ifrån. <skratt> typ falafel och... Han säger att julbordet hotas av nymodigheter så som, oj, eh, oj, oj, oj Panna cotta Och oh, oh, chorizo halloumi Hörrni, det går Bevar, ju inte Bevara, <laughs> bevara det gömda det hela julbordet mm, Ja, verkligen mm. Va, ni i, vad, säger man, i, vad säger man I lag med era julklappshandlingar mm. Eller så alltså, har ni, har ni eh, köpt här ett, Eller ni kanske inte ens köper julklappar Alltså jag köper julklappar eh. Jag har köpt en, en del, men jag tror det är lite jag har kompletterat kvar faktiskt. Mm. Som jag behöver göra i veckan. Mm. Mm. Jag ska kolla igenom det. <laughs> Tack för att du påminner mig Det exempel. Lägg in i en liten notis. På <laughs> ja. Mm. ja, jag är ju då inte i fas, säga. Fast nu i år så har vi gjort det lite speciellt för att vi är en väldigt stor familj. Mm. Eh, att vi liksom vi är vuxna inom situationstecken. Jag är inte vuxen. <laughs> jo. Men vi som är lite äldre än barnen. Eh, vi har liksom dratt lotter så att vi köper bara till mm. en person. Okay. Om man inte känner att man vill köpa till alla andra. Men eh, det är väl kanske räcker kan inte räcker för hela, <laughs> <laughs> hela budgeten går inte ihop där. Nej. Jag blev klar med mina i lördags faktiskt. Mm. Bra, du ligger verkligen i fas. Ja, och det känns jätteskönt. Du bara, Eller nu är... kan jag slappna av några dagar. Ah, Äntligen. Ja. Vad, vad har ni för julklappstips då? Eh, har ni några julklapps? Alltså ja, ja, ja, ja, jag har ett jättebra tips. Mm. Eh, och det gav jag när vi hade, för vi hade en liten Secret Santa-grupp, mm. mm. så köpte jag en vit mugg. Och så köpte jag en sån porslinspenna. Och så målade jag och, och mm. gav till min Secret Santa. Och det tror jag uppskattades ganska mycket. Jag hoppas det. Eh, wow. Men sånt kan man. För jag gillar personliga julklappar. Mm. Som liksom. Eh, eh, alltså som man kan ge till en person och ingen annan. För att ingen. Alltså typ ett intern eller någonting. Mm. Eh, så. Alltså ja. En investering på slinspänna. <laughs> <laughs> så kan man måla på. Koppar och, och glas och allt sådär. Och så kan man göra någonting mer personligt. Mm. Mm. För det är typ hälften av alla mina julklappar består av det. Men alltså det är ganska poppis nu. Alltså att göra eh, julklappar. Själv. Mm. Mycket men Jag älskar det. Mm. Ja, det är jättebra. Ja, jag är inte det. Jag kan inte. Eller så Jag är så dålig så det går inte. Du får gå in så på Pinterest och så. <laughs> Sök igenom ja, Och så kommer min hand bara såhär, flöda. Jag <skratt> <myggen> eller. <något>. så <skratt> Du är bara i panik leta fram muggen och porslinspennan. Vad ja, är det konstnärliga? Nej. Ja men alltså, jag Det finns ju några så här vinnande koncept som går att köpa till alla. typ. Ja. Eh, alltså så här presentkort. Godis. Ja. Ja. Det är lite lätt. Jag körde faktiskt julklappsleken igår. Ja. Eh, men jag tycker det var lite tråkigt för alla typ köpt mat. Alltså så här, oseriös mat. Uh, alltså typ babysmat, alltså så här kallops-typ. Jaha. Uh, och någon hade typ uh, uh, kalops. Uh. <skratt> <skratt> Kallops. Eller uh. kallops. Uh, nej, men och så någon hade köpt så här en pepparkaksdeg, alltså typ sånt. Jag hade köpt mm. så här fina grejer som jag själv ville ha. Och så hade jag dem hela tiden. <skratt> tills uh, mamma i den andra familjen snabbt åt sig dem, de sista <skratt> sekunderna Jo, så jag fick bara tio snickers-typ. <skratt> Oj, bara tio snickers. Oy. Ja, men snälla. Alla andra fick typ så här fem grejer var, Jag fick en liten snickerskaka <skratt> <skratt> <skratt> du får nöja mig med det. Dej, med det. <skratt> du får nöja du mig med det. Ah, absolut att det med dig imorgon. Bra. <skratt> Tack. <skratt> men vilken sjuk så stress det är kring julen då? Ja, och det är det som är så hemskt Eller så Jag tänker inte på mig person, alltså, jag tänker typ skolan, alltså att allt ja, ska precis. göras nu det sista typ. Mm. The Nightmare Before Christmas. Verkligen. vi vi slutar på onsdag. Mm. Vår eh, sista riktiga dag. Det är ju imorgon. Imorgon och vi har ett matteprov. Vi hade prov idag också. Precis. Det är bra provet någonsin. Ja, verkligen. <laughs> men, men. Ja, men jag vet inte, det är, så, är det så hela, i alla skolor? Jag tror det. Alla, alltså alla gymnasieskolor tror jag att det är så absolut kan de inte bara lägga upp det så att det blir fördelat bättre, över liksom. terminen. Oh, det nej. blir så här kaos i slutet. Ba oh, shit, vi har oh, inte med här nej, igen. Lite halvdant också oh. för nu. Det sista så orkar man ju inte så här. Nej. Lägga någon effort i någonting liksom. nej. nej. inte mm, ens läraren. Nej, <laughs> är de bara ökar komment till att De bara <laughs> <Men>, okej <okay. laughs> okay, då, men vi Vi kämpar på. Oh. typ. Men alltså även nu, det här jag vill inte få att låta cheesy på något sätt, men det finns ju de som inte upplever den här för jag älskar jul Mm. Och jag fick förknippar det med något bra. Ja, och något fint. Mm. Eh, och liksom julklappar är ju en del av min jul. Det mm. kan jag ju inte liksom mm. sticka under stolen med. Eh, men det finns ju de som. Eh, alltså, som inte alls firar jul. Mm. Mm. Eh, eller de som inte kan fira jul. Eh, eller de som är ensamma på jul. Mm. Eh, eller de som, eh, som har, får en. vad säger man? Alltså, en, eh, som har en jul men som. Den är, alltså att de typ har föräldrar eller så som dricker för mycket. För det, mm. det är ju ett, alltså, så här. Och det tycker jag är viktigt att mm. julen. Jag, eller jag, jag tycker att julen är barnens högtid. Mm. Och att föräldrar dricker. Det är klart att de kan dricka, men mm. alltså, det ska ju vara ansv måta, liksom. An, ja, men precis, ansvarsfullt precis, mm. eh, Så ska man tänka på barnen. Mm. Ja. Det tycker jag absolut. Mm. <hör> för att barnen alltså, så här. För jag, det är alltså ju många barn liksom som upplever att deras föräldrar dricker för mycket på jul. Mm. Ja. Och det är så hemskt tycker jag. För att när det finns andra barn som firar jul så fantastiskt. eller så här, Som mm. vi har fått turen liksom, ja. och mm. ha bra jular. Så att det är skäl på föräldrar faktiskt. Skärpning. Mm. Ja. Julen är barnens öktid. Precis. Mm. Men jag... Eh, jag älskar julen och jag fick nippa julen med något jättefint. Ja. Mm. Mm. Och det, alltså så här, jag kan inte säga så här, att eh, huvudsaken är att eh, umgås. För, att det, det, för jag tycker att julklapparna är en del av, alltså det kanske mm. låter jättegytligt, men alltså för mig är ju julklappar en del av, alltså det är också en liksom förtjusning i mm. sig. Mm. Att få öppna julklappar liksom. Så jag vill inte vara den som bara. Ja, skäter i mina julklappar. Nej, för jag, jag tror inte att jag hade kunnat se en jul ut, en, utan klappar. Alltså det låter ju helt absurdt nu när jag ser det. Men, ja. men. men jag har mer, eller så här, jag fokuserar mer på att köpa och typ så här. Eh, eh, göra som jag sa innan, alltså göra mina julklappar personliga. Mm. Mm. För det tycker jag det blir som en liten extra touch. Mm. Mm. Jag älskar att slå in julklappar. Ja, det är jättemycket. Det gillar inte jag. jag så har. Men när man Men alltså, har fina, fina julklappspapper och man har så fina band mm. och skriver små julrim, jag vet inte. <laughs> mm. Rim är väldigt kul. Cool. Mm. Mm. I love rim. Mm. rim. Rim, rim, rim. Ska vi ha en liten challenge? Ska vi ha det? Wow, <laughs> oh, time for... Drrr. Rimstugan. Ah! rimstugan Rimstugan Rimstugan Rimstugan <laughs> Oj. Wow, det kommer att göra desto Hur vill vi göra? Det Det här är lite oplanerat här med det Rimstugan men vad gör vi ska... det? Vi är ju spontana. Mm, ja. Okej. Okay. Eh, vi tänker att vi ska ha någonting koncept nu som heter mm. Rimstugan. Eh, hur ska vi lägga upp det? Ni antingen så, här... så av... ja, det är planeringsmöte. Alltså att vi alla alla tre får var sin grej som de ska rimma på. Mm, okay. Och så sitter eh, vi och knoppar ihop någonting. Ja, eller att man liksom söker upp någon grej. Mm. Någon så här enkel grej, typ en boll eller en hammare. Mm. Mm. Eh, och rimmar. Och sen så ska de andra gissa vad det är. Ja! Okej, okay, bra. Det är kul. Kör vi på nummer två då. Eller... Nummer två. nummer två. Alltså att man får varsin. Jaha, jag bara, vad va är nummer två? Jag tycker att, man kör, att vi kör sin, men att ni inte vet vad det är och så att ni ska lista ut. Mm. Så att om du, Hugo, kanske har så här ett bord och flisar och stol och jag har en hammare. Mm. Mm. Och så ska vi skapa ett varsin. Det... In, inte för långt. Nej, nej, alltså, tar, det, det får kanske det. Ja, men precis. Så att, ni, så... Menar så att man ändå ska kunna lista ut. Ja, och så... Eh, ska vi gissa vad det Ja, <laughs> ja Men, ska, ska Men alltså vill vi, ska, vill, vi, eh, vill vi Prata under tiden? Kommer ni kunna göra det? Eller ska vi ja, liksom ja, pausa? Och... Vi får, la, vi får la ge det uppdraget Till Sebastian och försöka klippa bort Tystnad och Tysnade. sånt <laughs> ja, vi Tack Sebastian att oss. <laughs> <laughs> Men eh, vad ska man ta någonting som ändå ligger Lite i rätt i tiden eller? Rätt, ah, jag tänkte ge en, ge en flinta sten Ja ah, en leksak av en kott Ser ni när jag skriver i Pages dokument det gör ni inte va? Det har varit lite så då. Nej. Nej. Nej okay. Men eh, eh, ska vi köra igång då? Ska okay. vi ha någon tid eller ska vi bara köra tills vi är klara för vi kan inte köra hur länge som helst men. Nej, jag. men alltså men rimligt. Rimligt. Okay. Jag måste oh, vad ska jag rimma på? Nej, vad ska jag rimma på? Uh, du har Jag, jag ser ah, jag, ah, jag, jag ser är igång här. <laughs> eh, jag ta någonting. Vad, vad brukar man ge? Oh, oh, nu blir jag jättetängad Ja, hur går har du oh. påfyllning. Nej, oh. mm. <laughs> mm. men vad fasken fasken vad ska jag ta? Vad <sändsk> <slökom> fasiken? fasiken. Mm, jag vet vad jag tar. Jag ska ta en... Nu blir det lite awkward. Ska vi prata... Jag kan prata lite om en grej. Kabaret <här> oh, har vi sett hela nu. Flera gånger. Och Gisses Amalia var bra nu. Verkligen. Den ska man gå man och kolla på. <skratt> ja. Vad ska in. jag rinna Alltså julmust, jag dör, det är så jäkla gott Ja Alltså jag har ju haft fint. ett litet uppehåll på julmust Och bara, jag gillar inte mm. det För att jag Oj. gillar inte kolla. Har du gått cola. igenom typ hela november och bara, nej För jag gillar inte kolla. Men alltså jag Men drack julmust, julmust förra, förra året mm. Men julmust är väl nä, det är ju inte närmare fanta Men det här är inte kolla. Vet inte ni vad årets eh, julklapp är, by the way? Nej? Nej. Nej, ska jag ta namnet då? Ja. ja. VR glasögon yeah. Det känns så här, det är alltid så här det nya elektroniska typ. Mm. Alltså förra året var det typ eller det var något år det var så här nya sån här healthy klocka typ. Alltså ni vet en sån här oh. alltså klocka mm. som Varför kan inte det typ vara sånt som helt typ. plötsligt alla lärare hade? Det eller det kanske var. Nej, det kanske bara vem? Ja, skola. har ni har du också kom ja, på nu? På fan, ja, har får, man får använda sig av rimlexikon kan är Livet det är det lifehack ett jullifehack. vill man skriva eh, julerim så använder er av rimlex.com.se Mm. mm. Oj, nu skriver vi här i våra små rimstugor Ja, det hör vi eh. <laughs> Synd att vi inte kan multitaska för annars hade det blivit jättebra mm. Men, hör ni? Men kan inte rimma? <laughs> va, va, <laughs> ja. Vad vill du säga? julfilm? Eh, favoritjulfilm Favoritjulfilm? Ska vi prata mm. medan vi rimmar? Ja, men du kan ja, men... skriva lite halvt <laughs> <tänk> <laughs> ja. jag. Men jag älskar eh, Verkligen eh, typ Grinchen. Men jag önskar att det fanns en tvåa på Grinchern Finns inte tre. Tror jag inte, va? Nej, jag tror inte det. Mm. Nej, men det är alltid så. Alltså, det är typ en som hemma mm. och älskar jag också. Men det är ju väldigt speciellt. Jag samma. älskar Elf. Jag har inte jag sett hela Elf. Den jag är, är jättemusik. Är... <laughs> vad, vad är. Så <laughs> jag, ensam, också jag skulle se en som hemma eller Green typ Ja, då. Men typ, två. svenska. Jag älskar den svenska julfilmen som kom förra året. Vilken du har Jag kommer verkligen en Vilken? fantastisk jul. En underbar jävla jul. Mm. Tror den hette? Maria Lundqvist och eh, Robert Gustavs. Eller vet Robert. Eh, ja, eller Björn Gustavsson kanske. Uh, oj. Ja. Jag vet inte riktigt, men den var asehållig i alla fall. Det var verkligen så här. Någon var så här, eh, muslim så de åt inte griskött och någon var bög och det var så här. Hela familjekonstellationen blev så här. Alltså det var verkligen så här. Det var olika representationer. Av, eh, av olika karaktärer, menar du? Ja. Eller vad menar du? Ja, alltså det var verkligen så här. Eller det var inte bara vita svenska. Nej, nej, nej. Bra. Alltså det var så här. En rolig film. Och så när Kill. de kom dit så var det så här, ombyggnation av hus. Alltså, så här, det var verkligen så här: kaoshjul-typ ja. som skulle kunna vara idag. För att vi har ju större mm. mångfald nu än vad vi hade innan. liksom. Mm. <laughs> eh. sänknak Det var lite kul. Eh, vänta, jag, vill lä jag måste alltid läsa mitt rim högt, men det kan jag ju inte göra heller. Men får, man får alltså inte mm. säga. Eh, vad man har. För, nej. Alltså ordet. Men det gör det inte i vanligt rim heller. Va, nu får du en elvisp. <laughs> Eller va? <laughs> Nej, okej. Okay, men då får jag... Um... Eller gör man det? Nej. Nej. Hur långt blir det då? Jag har skrivit en mening. Ja, jag har skrivit tre. Ja, jag har också tre. <laughs> Oj, förlåt. Alltså, det är kul Fast, om... Alltså, jag, <laughs> jag får dille på det rimma på så här sista ordet. Så typ, hade jag haft bok så hade det bara... Här får du en, Okej, okay, vänta. <laughs> en bokhylla. Här får du någonting så, där du kan ställa din bok. Eller så kan du ha ja, en liten sjok. Mm. Alltså, bara den delen. Nu får jag skär på mig. Um. Okej. Okay. <laughs> Oj. Fast nej, jag är inte så duktig på det här. Mm, jag heller. Såg mamma kissa tomten jag så. sa: oh, Du är bra! Den är lite obehaglig, jag tycker. Jätte Mm. Ja. Fast. Oh. Ja. <skratt> Just, jag har en liten surprise till dig också. Ja, och till oss, kanske jag, ska jag är jättenyfiken. Ja. Han har alltså gått runt med en liten. Liten påse. på, Så vi bara, var det där? Och du bara, nej, nej. Nej tänker inte svara på. Så att, nu blev jag lite spänd här. Eh, ja. Ja, men jag kan eh, fixa det snart. Jag måste bara skriva min sista mening. Ja, ah. ah, jag är så taggad, okej. Okay. Ni får två minuter till på er. Ah. men jag tror jag är klar. Ja, jag måste bara... Men jag ska, ska bara springa hämta den vi... lilla saken då. Så jag gör ni gör kan göra allt så länge. Ja, ah, okej. Okay. Ska vi sjunga en sång? Nej, men gör inte Nej, det, det vill inte. verkligen inte Så Jag kan berätta ett skämt då Ja, gör det Det var en gång, två tomater Som gick över en år Nej Det var helt fel Det blev tomatjuice ja. ja Strunta i det Jag tar det en annan vill gång du, du vill inte ge dig ett nytt försök Okej okay. Kom igen. Okej, jag tar ett helt nytt då. När, eh, när tekniskt faller Djula, står polis. <laughs> ja, lite kul ändå om alla bara lägger sig ner och jag står där. Hur Du står och rimmar. håller <laughs> på att säga men står och drar ut kan. Okej då. Tre, två, ett. Eh, vad är för bra skämt? Risbeck. <laughs> Risbeck. Nej, jag kommer Nej. faktiskt inte på någonting. Jag är inte så här skämsam. Hittade saken Hugo? Ja. Bra. Men Hittar jag det, som att det skulle vara någon ja bra. men du står där och rotar. Ja. Ja, men det, måste man göra. det är lite oklart om man hör Hugo men jag tror inte att man gör det men han står kanske här i bakgrunden mm. eh, Frågan är, hur många meningar har ni eh, jag Nej, har fyra korta fyra, bra sex, sex, sex, kanske. oj way way way way way was it. way way way way way Alltså, det blir lite spänt när han håller på sådär ja. och hemlighetsfull. Wow! Moey washer! Moey Nu jag är jag så spänd. Och... <laughs> nu blir jag också jättenervös. Men ni kommer inte kunna gissa vad det är för något, för mycket är inte så långsökt. att kan det här nu då? Ja, gör det. Ja. Ska vi blunda? Ja, ni kan blunda. Okej. Nu vi. Ja, vi blundar. Blunda. Jag är ja, vi, vi blundar. Orm. Men det kan jag inte göra. Vad är det för något? Jag, jag, jag blir jätterädd. Vi Blunda? Kommer ja, blunda? vi blundar. Är det är ingen orm, okej? Okay? Är du säker? Det är en ödla. Ja, vänta, på vänta. Ja. Vänta. Vänta, ni kan Oj, inte jag kolla. Där, det är. kolla <skratt> <skratt> jag rädde mig stod själv. Okej. Okay. Vi mm. tillbaka med mikrofonen nu? Okej, ni kan öppna ögonen nu. har jag lagt något där. Hugo! Öpp, ni får öppna det nu samtidigt. Okay. Eller eh, så ni behöver inte göra det nu, men vi kan göra det sen om ni vill eller om ni vill kolla. Ska vi öppna det nu? Han också alltså fixar. Han har alltså vi ta en bild först klart, kanske. Ja. Oh, Hugo alltså, alltså, Nej men gud Hugo. Eller ska jag, jag ta en bild? Jag vet inte hur jag ska ta en bild. <laughs> <laughs> nej. Det är oh, så Men fint. Eh, Men så. Alltså, ska, vi, ska vi öppna det? Ja, ni får öppna det. det. Alltså, okay. Jag hade tänkt skriva skri, ett rim Ska eh. vi öppna det? För vi har ju likadana mm. presenter. Jag ska öppna, vi... eh, Vänta. Jag väntar. tänker börja. <coughs> börja med den största. Okej. Okay. Ja. Alltså, hur går din jävel? Ah, jag, jag blir så jävla nervös. Ja, jag, blir, jag, jag blir nästan lite arg på dig. Hur oh, är det också? Är e du smart? Ja, ska, vi, ska, vi, ska vi gissa gott. vad det är för något? Mm. Gott. Den har ju kanter. Man skulle kunna gissa på Nej. bok. Men alltså den har ju kanter på båda sidorna. Det är som att den inte har någon rygg. <laughs> Oj. Eller så har du rygg här ha! på kort sidan. Okej, nu bara öppnar vi. Det här kan vi ah, inte ta vill... hela dagen på. Nej. Vad fina paket med. Mm. Mm. Jag vill inte öppna dem för att de är så fina. Sida, nu får det skyndare lite här. Ja, men jag ja, det är ju är... samma grej då så ni eh, får ja, ju liksom. Det... Jag, ska, för... jag tror inte att ni kommer förstå riktigt vad det är jag menar med det här. Oh, men eh, nu går jag bort. Ni får ändå jag ska förklara nu för er så. Inte okay. mm. okay, ni kan eh, fortsätta då med Skri... presenterna. Ja. Ja. En sketchbook. Ta samma gärna. Eh, ska vi ta den här då? Det här är en liten. <laughs> Oj, jag undrar vad Ser det här är för något. Penna. Oj. Mm. Vad var det ni fick nu, Sonja? Ah, ja, det är sånne. en skrittsbok. Det är en sketchbok. Oj, nej. Syrefritt står det här på danska. Det är en penna. Wow. Den, den är, är svart. kunna använda till till. Är det tusch? Mm. Det är tusch. Okej. Okay. Så kan ni fortsätta. Ska det är nu vi... hur går bara. <laughs> <laughs> Paint me like one of you. <laughs> <laughs> <laughs> ja, nu you, jag det. Hur går eh, vänta jag måste tänka. Eh, börja med det, det min, alltså det min alltså det det som är chockast det. Okej. Mm. Och nu har vi faktiskt. Okay. Ja, ja. Det är alltså jag vet inte nu öppnar vi bara. Jag blir så nyfiken. Jag blir så Jag Hugo. blir så nyfiken. Hur går det? Men alltså det är ingen big deal no. herregud. Får vi tar det lite lugnt till den här lådan här. Jag tror inte det här är riktigt såna grejer. Åh oh, sött. Det är massa Nä. fina tejpar. Jag tror ni är olika. Nej, jo. Am I wrong? No, I'm Nä. right. Nej, all right. Det var kul. är så fint. Och så är det eh, Åh, till paketet. Ska det här? Nu får vi plocka ut det. Här är lite åt. DIY. Okej, sen. det sista. Precis. Är det någon verkligen? alltså riktigt riktig tanke bakom detta? Ja, det är verkligen. Alltså jag har det, har Då länge. får du berätta det. Ska ska göra det? Om vi inte fattar. Ja, men det tror jag inte. eller vad då alltså, det är inte så här. Jag tror att ni det de skulle kunna fatta i sådana här. De här är inte heller lika några. Don't be mad, uh, Vad är det? är det som sker nå då? Vad är det som sker? Är det här. Oj. Har är är stickers? Kladdurs. Kladdurs. Okej. nu får du berätta Men okej, det ni har fått då. Det är varsin uh. bok. Mm, sen har jag fått en penna. Mm, <laughs> en, en penna och uh, typ lite så här. Uh, <gå> oh, jag vet, jag vet, jag vet, får jag gissa? Ja. Ja, ah, Frida är jätteexalterad. En bullet journal? Ja, eh, ah, eh, det kan man ju tro när jag ska Nej, men, ah, Det är lite, eh, lite i det styrke tänker jag. Ah, Min tanke bakom det. Ah. Det är så här: vi har ju eh, vi har ju känt varandra sen i augusti. Mm. Mm. Eh, jag tänker att eh, boken ska börja i eh, antingen i augusti. Mm. Eller i eh, januari, alltså i nya året. Okay. Och att ni ska få liksom. Eh, hur ni vill egentligen Alltså antingen typ skriva dagbok Men jag tänker främst att så här, göra Skriva saker vi gör ihop oh, Och typ skriva Alltså älskling. inte bara saker vi gör ihop Men saker som eh, vi Eller som, som ni gör Eller som vi gör eh, Det Ni förstår det är fint. Eh, Någonting som eh, ja, Så får ni liksom klippa och klistra lite själva eh, Och kanske sätta in bilder Eller så Leka ja. DIY. Ja, men jag tänker att ni tycker sånt är lite roligt. Ja, vi och då gör tänker jag att det blir bra. Vad sa och du? Att Pys vi, vi leker lite pussel nu. <laughs> Klipp och klistra. Klipp och klistra. <laughs> jag, jag tror jag kanske, jag kanske skrev rim, men det är lite för sent i alla fall. Ja, ja eh, jag kan. Jag har skrivit. Men alltså. Eh, jag, jag, jag, han börjar på den. Jag skrev. Eh, det ni nu får kan gynna våra år. Det oh. är gulligt. gulligt. Ja. Så Jättegulligt. gör vad ni vill. Tack eh, så det, det här är det finaste. Jag har, inte ens, jag har inte ens fixat klart min present till dig än. inte en, en present. Och så här kommer mitt i podden. Jag tycker bara att det är... Eh... Ja. Eh, varsågod. Eh, eh, <laughs> Tack. Jag hoppas att... Eh... Så det är därför jag har fått lite så här Pusselgrejer. Mm. Vi ska ge dig en stor bamse kram sen. Mm, uh -huh. Bra. <laughs> är ni Tänker klara med din rim? Ja. Ni... ja. Ja. Sjuk långsökt är min då. Men, mm. eh, um, ja. ja. Vem vill börja då? Okej, jag kan börja då. Mm. Mm. Säg inte vad du har nu då. Nej, Vilka det ska jag inte är. göra. Är ni redo? Vi är redo. Ja, we are what's up. We are. <laughs> nu kör vi. Mm. Här får du en sak som kan bryda din vackra bak. <laughs> Detta är något vanligt att få kring jul. Men akta dig för att det blir lätt ljusgult. <laughs> <skratt> ljusgul ah, Okej, okay, jag, jag tar om det, den sista meningen Men akta dig, för den blir lätt ljusgul Så Okej okay. <skratt> ah. Var är det? Ja, det var det Det var ditt rum. Mm, Okej, okay. ah. ska vi försöka gissa fram med det? Jag tänkte en skärtlapp typ Skärtlapp? <skratt> din alltså. bak Och det kan bak. bli ljusgul Alltså har man typ så här Kan inte vitt Lätt bli lite gulnatt Alltså är det ett par byxor typ <skratt> Frida, det en bak Eller är det typ papper? Underkläder Och så <skratt> man kissar på sig Kanske mm, Är vi på rätt väg Ja. Um, Frida, definitivt på rätt väg Underkläder uh, Trosor Kalsonger Kalsip. Tros. Kals, kal Kalsipper ja, Kalsonger, ja Jag ah, bara, <skratt> ja. <skratt> ja. yay kan Lätt bli ljusgult <skratt> Det lilla t Ja. Bra rim! Mm. Vill du läsa? Ja, det kan jag Okej. Okay. Bra rim! Tack. Okay. Här får du en present som man långt kan kasta fast du kan inte med den äta pasta. <laughs> Men kommer den tillbaka, tro? Denna saken har nämligen inte lång frånvaro. <laughs> oh. Oj! Vad tror ni? Eh. Mm. En snöboll. Lätt en boomerang ja. har inte lätt från varu jag tänker att han kommer tillbaka en eller jojo. en boll då är Hugo mer inne på alltså, boll till frisbee. frisbee. ja, oh! ja! Snacka Så om levande symbiose säker niche biologisk mångfald bra det är väldigt tack är det dags för mig nu ja? Mm. ja men jag insåg att min var jättelång nu Nej, eller inte alltså men jag jag hade en känsla kör på bara ja. eh, en klapp du nu kommer få eller kanske till och med två. När du inte orkar prata och du inte vill att någon ska tjata kan du ta denna sak just i din smak och lägga dig ensam i din säng utan ditt kompisgäng. Från vänster till höger i en väldansfart så att du kommer vidare till nästa part. Oj. Mod eller komedi, vad kan det bli? Få en lugn stund, men ops, somna inte en blund. Oh, yeah! Alltså, Feels great to be a gang. <laughs> alltså, <laughs> vad tror du? Jag tänker, min första tank var hörlurar. Jag tänkte iPad mm. typ. Mm. Eller något sånt. elektroniskt. Nej. Inte. <laughs> en bok! <laughs> bok. Ja. ja! Det var det jag Från vänster till höger i en väldansfart. Så att mm. du kommer vidare till nästa part. Ah. Jag känner klyftigt. Verkligen, international. Så ja, om du vill eh, ha... Eh, denna, detta rim då, så kan ni bara Precis, vill du ge bort ett par kalsonger, en frisbee eller en bok så feel free att eh, sno våra rim. Ja. Då får ni väldigt gärna snort. säga till oss. <laughs> Credda. <laughs> Credda. Nej, Nej men, inte jag, till mig, jag tar inte ansvar för mitt rim. <laughs> men jag vill ju se om det finns någon som tar våra rim. Nej, <laughs> <laughs> men. Men eh, så om ni ska ge en eh, en frisbee eller en kalsonger <laughs> eller... En bok då Ja ah, så kan jag till och med två. till eh, Så kan ni ju eh, Hör av till mig uh. Så kan <laughs> jag... Nej gör inte det <laughs> Snälla skippa det Ja Vad tycker vi om årets julkalender mm. Selma. Selma Skölmasjågan Alltså jag, jag har inte Känns sett människa. Jag har inte sett på Åtta där Nej tio då <laughs> <laughs> Och det säger ju vad jag tycker om den Tycker du inte om den Nej, va? Alltså den är mysig Ködlerna så. Mig, den är jättemysig men alltså, den, alltså jag vet inte. Jag den blir mycket bättre nu tycker ja. jag. Ja, ja men det kan jag tänka Frida. mig. Nu men jag prioriterar andra. Ni bara trycker ner mig. Ja. <laughs> nej men jag så här, nej, Jag, jag, jag, inte, jag prioriterar andra faktiskt än att titta på julkalendern. Förlåt. Den jag det tar tretton minuter Frida. Ja, det är <laughs> tiden Lev. du sitter på toa ungefär. Mm. Ta okay, med den till toa. Ja men så alltså, det är <laughs> typ är jag gör. Ja, men jag ser lite så här vardags. Eh. När man lagar lite ja. mat. Jag, vet. Du äter jag har tänkt att jag ska kolla i kapp. Eller när man sitter nej. på bussen. Mm. Mm. Det är ju mer än 13 minuter då, på mm. bussen. skippar <skratt> <skratt> <Men nu. skratt> du i, det? I, i nej, men jag. Jag, jag, kände, jag kände lusten i några dagar, men sen så bara nej. Jära Men Jag älskar den alltså verkligen. Mig. Jag tycker verkligen om den. Ja. Jag, tycker att de, nu, alltså jag tyckte att det var lite trögt i början typ. Mm. Jag bara det hände ingenting typ. Men nu det, alltså, de senaste alltså inte har varit så jag har inte sett dagens dock Men eh, de senaste har varit så jakt bra jag. Mm -hmm. det, jag alltså, det nu börjar det så här, det börjar bli spänning nu alltså. mm. Vill ni spoila? Nej. Eller prata Eller om vad det är som händer. Tänker om att lyssna Ja, tänk om den som lyssnar. Men jag tänker att det här släpps ju inte. Nej, det är sant. Eh, nej nice. men eh, Alltså så långt jag har sett har, Jag tror att de har kommit till tomtens rike nu Jag har inte sett mm. dagen så säger inte något nu Men för igår eh, Så var det eh, Rupert och Selma mm. Och von Triple hittades <skratt> Är det hittades den lilla bytchen ja, Rupert? De hittade, han ville ju hjälpa dem ah. eh, de hittades, Ja. han okay. Ja De hittades i, i snön Efter att de hade kraschat med sitt eh, plan Valborg mm. ah. eh, Och eh, så kom de till ett ställe med konstiga hus. Som värms upp av eh, typ jordens kärna. <laughs> eh, en källa. En källa menar jag. Ja. Kärna. Då, källa. Då, då, då gick på en liten i det här huset. Eh, och så kom hon in i ett rum. Där det stod. De har ju alltid pratat om en upptäckare. Som upptäckte tomtens, tomtens rike. rike. Eh, och denna upptäckare har troligtvis bott i det huset. Och det finns en karta därifrån till Tomtens rike på liksom gångväg. Mm. Mm. Och det, that's it, typ. Spännande. Ja. Mm. Men jag tycker så här, eller vad, vad tycker ni om den i jämförelse med tidigare år? Jag gillar den. Mm. Jag gillar också den. För det är det, där ja. det, för jag älskade förra året. Med, ja. och det är Men den var därför, ju väldigt annorlunda också. Oh. Ja, det var ja, ja, ja, precis. Julkalender så i sig. Nej, precis. Men alltså jag älskar det. Jag älskade den ändå och typ Ja, vad, vad är din favoritjulk? Jag kommer inte kunna bestämma mig Jag kommer inte men, kunna bestämma mig Men nämn, nämn Okej, Mysterie Breveholm Mm, det Holm. Eh, och så får vi hitta jag Kommer inte på den. Pelle Svanslös ah, Dissedotter Sjömansmös mm, mm. Älskar eh, Tusenåt julafton Gillar året Jag tyckte om eh, eh, Jag kommer inte ihåg vad den heter Men det handlar om en tjej Som eh, gick in i garderob typ och så kom hon till typ jul... Och så hade hon med sig en liten eh, nisse som hon blev kompis med. What? Narnia? <laughs> ah, nej, jag <laughs> tyckte Nej, men eh, den är i alla fall skitbra. Kom kommer inte ihåg vad den heter dock. Var det länge sedan? Den nej, kanske 2008 eller något. Okay. Men du måste söka upp den bara för det. Ah. Gör det. Mm. Bra. Eh, Medan sugo gör vad det. Din, vad är din favorit av tiden? Eh, jag tycker också om Greve grever väldigt mycket. Mm. Eh, jag kommer typ inte ihåg... Alltså, jag har ju bara sett dem... Alltså, titta på dem... När de har spelats. Och sen har jag tittat på så mycket efterhand. Men jag älskar Greve Och förra året tyckte jag om mycket också. ja Så det delar det. Alltså det är de jag kommer ihåg. Alltså jag älskar den här. Nu kommer inte ihåg vad den heter En superhelte jul. Alltså jag älskade den. Jag tyckte den var så bra. Och när spelades den? Klockan nio. Den kom ner sen. Mm. What the actual... Jag gillade Tjuvarnas jul och med. mig i 70-talet. Åh, ja men järkligt oh. var bra. Var inte det den årets. som Amy Diamond jo, var mig. Åh, oh. älskade. <laughs> <laughs> Nej men ja. det var den. Och järkligt var den var bra. Den var jättemysig, men det var länge sedan. Det var skit länge ja, sen. Verkligen. Jag försöker att jag tyckte den var lite läskig ibland. Ja, men det var den. Vad var Aa. det som var läskigt? Du kommer inte ihåg det. Nej, men det var, de löser ju liksom konstiga. Kommer uh. no, alltså ihåg kom det ner äpplet som åkte ner för stuprännan? Och ner på gatan? Nej, så alltså allt jag ser framför mig, det, de, går, de hade deras eh, ställe som de hänger på i en uh. källare va? Uh. Och uh. sen så ser jag, det, det, det, är det stället jag ser framför mig när jag tänker Lasse och Maja. Och så ser jag Amy Diamond som åker omkring på <laughs> skridskor. <Med en laughs> som husdjur. Ja, just Eller, det. Hon oh. uh. var lite heartbroken. Eh, för de vi har varit med om När de har släppts eh, mm. Det är ju eh, eh, Ronnie och Julia Man bara var är det Och Kasper i Nudodalen mm. Disretation om man som är Svåkan Det tyckte jag om när jag var lite Jag tror inte att jag hade uppskattat det nu Alltså nej. Mm. Mm, vet. Eh, men Jag tror inte att jag hade uppskattat det nu rik, Nej rik. Jag tror att det Nej en decemberdröm Det var väl När blev skjuten i huvudet Med en fotboll typ <laughs> Ingen aning en riktig jul kan den heta. Ska vi se, en riktig vi jul fanns ju någonting med. Ja, det var <laughs> Det var ju det. Så. Ja, jag vet. Men alltså, jag, känner, jag känner igen... <laughs> ja, jag, är, jag är inte mig idag helt. Mm. Men ja, jag känner igen titeln. Mm. Jag ska kolla här vad, vad vi hade för något. Ja, precis. En, en riktig jul. Den tyckte jag var skitbra. Vad är den med tjejen? Ja, precis. Missade? Hon typ gick in i... När spelades den då? 2007. Okay. Mm. Skägget i brevlarna tyckte jag mindre om. Den tyckte jag bara var konstig. Mm. Kommer inte ihåg vad det var? Det var typ så en framtidsvärld. Typ. Allt var så här typ Och så var det typ möten på ett rum med typ en kyckling och en höna. typ mm. <laughs> Konstig var den i alla fall. Sen var det Superhjältejul som du nämnde innan. Mm. Eh, och är Knorren den älskade jag. Den kommer jag ihåg. Tjuvarnas mm. jul. Jag gillar inte den jättemycket. Jag älskade... Eh, sen var ju typ tjuvarnas jul Mysterie på Greveholm Grevens återkomst Där man tyckte inte jag äter. När spelades Greveholm? Eh, 2012 2012? Mm och sen kom Inte ju... den jätten Eller jättegammal Va? Greveholm Alltså nya men, Greveholm det finns ju flera Jaha, nej jag, jag tänker den gamla mm, Men jag sa ju Grevens återkomst ja oj, oj. <laughs> Den första heter bara Mysterie på Greveholm Och den andra heter Mysterie på Greveholm och när Grevens återkomst När spelades det första? 99 eller 97 ja. eller något. För det är den jag tänker på Ja, men ja det är det jag gör med Ja mm. yeah. Men den som kom 2012 tycker jag är mindre bra. Eh, Barnhärdenas uppfinning i julen tyckte jag var mysig. Mm. Eh, hemlighet gillar jag. Den tyckte jag... Alltså, det var inte så jättemycket jul. Nej, Nej tycker inte jag. Hade, men, men det men... var ju i och för sig inte så mycket i förra året heller. Nej. Men jag tyckte mer om förra årets. Mm. Eh, ja. Men så här... Jag vet men alltså... Eh, Alltså att kolla på julkalendern, det är något som jag alltid har gjort. Jag kan inte liksom, <laughs> vad säger man, bryta det. Alltså mm. jag har lite halvtradition när det gäller det. Jag inte, alltså det är nog också därför som jag inte prioriterar julkalendern så mycket nu. Mm. För men att det, det är typ som med, med livsalen. jag bara, jag måste se det typ. Ja, mm. det är samma där att jag <laughs> prioriterar det. <laughs> <laughs> uh, nej men alltså det finns många bra julkalendrar. Oh. Det måste jag säga. Det finns det. Och många dåliga. Hur länge har, gör, har du duschen en gång till en julkalender. Just det. Jag fick rollen men så hörde de aldrig av sig. Jag bara, ja ja, är det så man ska göra med ba? barn? Bygga upp förväntningar När då? Till. Det jag var typ. jag var typ 10 tror jag. Uh. Jag, jag. jag har också sökt till roller men jag har aldrig fått eller så här, jag aldrig gått på eller alltså så. Den där kom något de filmar oss hela tiden. Mm. Det var ju helt sjukt de filmar oss barn. <laughs> Mina föräldrar var med. Du bara gå på toaletten, du bara, kan du sluta. Och <laughs> efter mig då. <laughs> jag rörigt. 96 kommer stäva på grabben, Den första. Oj, det är 20 år sedan. Ja klar, ja klar. Ja klar, Men hur länge har de spelat julkalendern här i Sverige på TV? Alltså sedan eh, 60. Oj. Det är jätte länge sedan. Mhm. Mm Kul att vi har ett par idéer. Det blir så här, Lillstina på reportage i Stora, stora skogen. Storskogen. Man bara, det låter <laughs> någonting är någonting creepy. Ja. <laughs> det är fint, ja. <laughs> Regnbågslandet, det låter lite härligt. Mm. Barnhöjden. Mumindalen, Vi var läskigt. Men jag fattar inte, jag har sett Mumindalen. Ja. Eller Mumin, alltså vad heter det? Alltså Mumin. Mm. Mm. Och där tar de av sig maskerna. Alltså de tar av sig de här huvudena. Vänta, vad alltså, det är jag? en scen i Alltså de är min. Eh, den är inte tecknad, den Okej. Okay. Eh, och mm. då tar de av sig, alltså deras huvud. Va? Va? Varför då? Eller vad gör de med oss? Eller är det... Alltså, de spelar, de alltså acting, och så bara tar de av sig, och så bara. Jag säger, de kommer nu. Man bara, <skratt> Verkligen förstör massa barns ja, men, förhoppningar. Verkligen. Ja. Ja. verkligen. Nej, ja, min jurkäran, jag måste ju nästan visa mig hitta någonting. Det är inte creepy, jag är lite rädd för mig nästan. <laughs> men jag förstår ändå <laughs> vad du menar. Det är så här stora docker typ. Man bara, nej. Så då, eller är det typ så här de springer omkring i dräkter? Ja. De ser ut så här typ. Oj. Oj, det där är inte vackert. Är nej. Oj. Nej, men fy, åh. Det är ju bara läskigt. När spelades det? Eh, 90, vad sa 90 nej 60 70 Stakkars då. Nej, var det? Varför där 73 min mamma föddes. Ja. Då var min pappa 12. Pappa tittar säkert på det där. Hur säkert. Jag tycker synd om ja, dig pappa. Måste prata med honom. <laughs> ja, Sen kom ju fem år fler fyra elefanter fina. elefanter. <laughs> <Fina, fina, laughs> <fina laughs> ne. Det var mysigt. Ja. Jag älskar den. Alltså det har typ hjälpt mig med alfabetet. <laughs> ja. Kärlek till de oh, alla är döda nu, vad hemskt. Ja. Oh. Alla alla tre. Det känns lite overkligt nästan. <laughs> Men jag kommer ihåg när för det var väl för det var väl två män och en kvinna va. Mm. Mm. Bränse Eva och eh, ja. Eva Magnus. dog väl först. För det sen kommer jag sen. ihåg att det var liksom big deal att hon var död. Sen vet jag inte om hon dog in dög dog <laughs> dög hon verkligen. <laughs> <Dög> hon verkligen <laughs> dog innan jag blev medveten om saker och ting men mm. ja tiden går mina vänner verkligen var den... tiden bara springer iväg ja <laughs> ah, nej men vad, ja, vad känner ska ni ska vi hem och plugga jag, jag älskar jul ja. kan vi hylla jul och alla ska ta, ta vara på varandra kring julen för att alla har inte en bra jul Nej, nej, precis. Och alla inte jul, så eh, till er som inte firar jul vill jag bara säga, eh, hoppas ni har. Ja men hoppas ni har det klänt, en skitbra ändå. lov om man går i skola, ah. eh, lov om man jobbar <laughs> och eh, lov om man inte jobbar. Så att eh, njut av eh, lediga dagar. Ja. Ah. Och om man Vär, jobbar så. Ja. Jag vet du njuta på kvällen? Jag <laughs> njuta någon gång. Var ja, njut lite extra. Kan man göra. Ja. Och vill man inte njuta så behöver man inte det. Nej. Nej. Ska vi göra den gamla sedvanliga. <laughs> sedvanliga. Gingen. Ja, ja, det kan vi göra. Och så säger vi. Adjöss. Hej då! Och går jul. julia. Just det. <laughs> Hej då!